قال ان دينكم طاهر ومالكم طاهر وكل ما يخرج منكم طاهر ان قال وياتي رب الله جميعها قال الله وحده كمذكي على الاثبات قال رب الله وياتي رب الله وياتي رب الله ونام ايداه من طاهر الله الرحمه بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا سليمان بن داوود العتكي وقال حد أنا من بن حبان أنا بن قال حدثنا هماري بن زيد عن ايوب بن سعيد محمد بن حبان عن عنان بن مالك قال حدثت عن ام حرام بنت ملحان اخت ام سلیم ان رسول الله صلی اللہ صلی وسلم قالا اِلَّهُم دا البحر بیان روانو اور رکوب البحر رکوب البحر متعلق چکم حدیث اپرون ذکر شوئر ننچی کم روایتون دے ذکر قیدہ دا غزوة البحر سرطال اقصادی دا روایت دقل لے ام حرام بنتی ملحان مین تو ملحان ام حرام او ام اسلام دا خوین دی ام حرام دا انس رزل او تلنهو د ام مسلمه مور وا ام اسلام او ام حرام دوان دیری ګانی زنان دی مسلم چوا د دې جوړ خاون کو د انث شوی مې دوی مو عادت دي تو ابو طلح الحرز بن ترنوسره کړه نغې نه زیشوم جندا ا دوړ جنا نه ديري مدتبري جنا نه وي او د نبی رسلام تو سلام دکور د ذات خدمت کوي لا ام حرام ويت النبي عليه الصلاه والسلام قال انهم قيل لك ولا الذي يسر يقول ك يقول لك ولا يقول اولاد غابين خوف فاستخذر يخشو ويضحكون النبي عليه السلام حمدنا ترى يخشون خشالو الله يقول قال الدوي فقلت ما هي يا رسول الله ایدان اللہ فیغنبر اما ادحکا کا سخن دیتالا س سبب دیتے وخن دو قال نبیر اسلام فرمائلے رائیتو قوما ما ولیدو یو قوم و خوب کی من من دا چانا یرکبوچ سوریگی زوہر حاض البحری پشار دی دریاب باندی پشار دریاب ما نام دادا چپکشتو کې وناسي او پښتې دینو په وېده نه نه دي باردي کلمولو کې عالم د بادشاہانو په تختونو نړی بارته مقصد ده چې نبی له سلام پر دور کې نبی له سلام صحابه کرام غزا د دریاب نو کړ نبی له سلام تر په خوده شو جروستو مسلمانان غزو تل بحر کي ميادره مسلمانان چې کلاف په درياو کې غزا لزی پکشته باندې سواري وي او داسې بي فکر او به غما به له څنګه چې بادشاہان په خپل او تخنوباني ناسي ميغهما بي فکر او په اوشان او شوکت باندې انداسي دی هم نہ کافرو خلاف جہاد کا عظمت عظیم شان او شوکت سرہ دویم تو جی دادا کلمولو کی عل اسرہ ف جنت کی دا قطتن و باندی و ناسوی نہ بادشاہان او شان په خلو تختن و باندی ف اول سرت کی تختورنا د دنیا تختن مراد دیو بادشاہان او په دویم سرت کې د جنت او د آخرت قال ان دا وی وقلتم يا رسول الله اذا لم امر ادعوا الا دو الله د ور د الله نا لي زمانه فر اي جان لي منهم جما او غرزوي ديو نا قال ان عليه السلامي این نبی علیہ السلام درید پارا دعا اختلی وچی یا اللہ تضا دیو نو گرزے و بید اخبری دعا پا اجابت الله دا اللہ در طرفنا اور تعلیم اور پیشویو نو زکر جزمن اوی چی تر دیو نئی قالت ام حرام ثم نام بیا او دشو نبی علیہ السلام فستیق ازن رایشو وید حقو بیا نبی علیہ السلام خندل قال الدوي فقلت ما يا رسول الله اذا لبي امر ما ادحق كثر خندى فقال نمرت رايم است مقالته مشاند وين اندد ما کی دي څنګه خبر کړه نو خبر بیا و, و, و, و, و, و, و کړه چې ما یو کومل دو چې بشار دي دریا بسری کی شان باد شاهان فتختنه هاي کی مراد د تو jihad قال النبي په خپل ټموایا رسول الله دغه پیغام ورکړه خدای الله دوا ورته الله نه چې ما وګرځې د دنیا قال نبی صلی الله علیه وسلم انتیمل اولین ترا ورنۍ هغه نه ګرځې نه هاذا ذا ضابطه غنډې رښت کیه دې سره شرک څخه شګر شي انس رضی الله عنه فتزا و جاو بارت او برس او برس و ابن سامید نکاح کرده حرام سا و بعد ابن سامید فغضا فی الباہرینو غضای وکڑا پا دریاب کی او بعد ابن سامید فا اغ غازیانو کیو چکم سمندری غضا غو کڑی وانو حملها محبوب پرتکڑی و دی لرزان سرم نکره جو پسره ما درزي الله تعالی نو قربت دها په غلطه ني دې په حرام ته چرلي ترګه وحج دبي سورش فسرعتها نقشري عور زوال ديرا فان دقت عنقها نمار شري ست فماتت نمړشه چرته جنيبه عليه السلام چې کمه په شنه کوي کډيو نو هغه څه دی حدیث دا تاسو شو یو دا خبر معلوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې چې نبی علیہ السلام له صحابه کرامو په موریت کې کوم غزوات کړی باقي اختلاف په تفصیله مشهوردار اجوي شغوات او په دغ غزواتو کې غزوه تل بحر نو غزوه د نبی علیہ الصلوۃ د وفات نرست صاحب کرام ته يونيو په داور کې شو دا حدیث امامي بخاري امام مسلم نسائي ابن اللہ... ما ذکر کړي ايمان بخاري رحمه الله بخاري کې بلې او حدیث هم ذکر کړي با ماقيلہ ایتال الروم کې او دازی نور زگنو کی هما داییل قال ومیر حدستنا ام حرام ام حرام ام حرام انها سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول اول جیش من امتی غزون البحر فد اوجبو قالت ام رسول الله انا فيهم قال انت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سلم سلم سلم سلم اول جيش من امتي يغزون مدينه قيصر مغفور لهم, لهم فقلت انا فيهم يا رسول الله قال لا لا حديثه مسلل ومی اروائی چی ام حرام حدیث بینکڑه چی دید نبی علیه صلاة و سلام نوری دلو فرمهیلی اول لح کرده اومد زمانه چی غزار در یاب بکی پتا غیصرا در دیو در بار واجب شوئه ده او دیو واجب کړی دی ده در دان در بار جنت چی جنت تا و او الله و دیو لر حرام وی ماوی دا اللہ پی عمر زوائیم نبی علیہ السلام می آو تکیی نا علیہ السلام بیاوی چاواللہ کرز ما دومتنا چاو بغزاکی دا خاردکی سرسر چفستن تنیارا داغو مغبرت خریشوئے دے نما بیاوی زبکیم نبی علیہ السلام می نادیو کی تنی نا دا حدیث چی کم ایمان بخاری زکر کردے پری کم نبی علیہ السلام د دو غزاگانو چرا دریاب غزاگانی دی پیشنگویی ورکلی بیاد دو غزاگانی شو دی نری شو نو آو دو غزاگانی چی نبی علیہ السلام <سؤال> تا خوب کی خود علیہ شوی او نبی علیہ السلام دی پیشنگویی کری ورکلی دا صحابه کرام و تابعیون و فدور کی شو چنانچه طول موردیخین پری متفق تی اول غزا د دریاب چې شوه دا, دا, دا, دا, دا, دا خلافت د عثمان ابن عفان رضی الله عنه کې وا پاتشتم کال هجرت باندې او دغه ته غزو قبرصوی چې عثمان رضی الله عنه لخر تیار کو او دغه لخر مشرق معاویه ابن ابي سفیان رضی الله عنهما وګرځو آغو پرومیانو حمله حملوک او پا دغ غذا کی او باده من سامیت رضی اللہ و ترنہو شرکت کڑو او دو باده من سامیت رضی اللہ و ترنہو بی بی ام حرام داغ سروا کل چی دو په برس جزيري دور الصل چداروم کې درياګونو مين کېو ټاپو دي او واخده دي پرش واپس راتل نمندغه شو شو چې کچرا راوته شو چې دا چدا پی سرشي چې په سرشونو یې ورځواله سټه چون مات شو او پرې کې دا په شو به هغه دې کې خرحش چناندی لري قبر قسم قبرس کړي غزو دا انځه قبرس کړي او دغه تغزو یې قبرس وای او دویما غزا دا په سن 55 هجري کې شو ده په هغه زمانہ کې معاويث نبی سبيان رجل الله اترنه آیا او لهخر جوړ للو جو پرومیانو حمله و کې او په غتونتونې حمله وکلوتونتونیا وه دا په اوې د رومیانو ی مضبوط مرکز او د ودارو خلاففهوه او دا داسې اوظیم خار دی چې نی ای دیې او نیمه په وچه د دا خار پهسه کول دیر وشکلو بارحل معاويه رضي الله تعاله له لخر جوړ کړو او د اغل اسکر مشره يزيد بن معاويه خپل زئ وګرځوله او په دغه دم رازقي ابو ايوبي انصاري رضي الله تعاله شرکت کړه او بیا چې کله ابو ايوبي انصاري رضي الله تعاله له او هغه دسي بيمارۍ کې شو معمر صحابی <مؤداء> دا وڅه ته پوځي ځکه له پات شمه تاسو زمام لاش تزان سړی چې کوم ځای کې خري پړا او تاسو ورته راځنه افانه شهيد دي په هغه کې کوي دا خولي او ذوق چې قیامت اور زرا په زمان او الله زمانه تفوس کی چې د پات څخه کړي دي زوبم ديال ناپاکه اخر نهې چې مسلمانان راشي درو د غنا قونشتو الټ کی زمو لاش راشي دره تلان او پات شو او بیا دا غچ کم جسد او لاشو د یزید ځان تر او باب د قسطنطينيه شکمن دروازه او د قسطنطينيه خار او کم دا غود خار سور دیوال پھسیل جوړتوي دې په خوا کې خفق وی خرباني حمله مسلمانانو وکړه او ډیر لوی جنگ وشو لیکن خربيان پدښنه هر چنج کوشش وشو چې دریاب دی در طرف له مسلمانانو او څنګه وې طرف ته مقابله ولرته وږنه برات د دریاب نه د یو ډیر مشکل حال کلی چینو غرضه کې دا بوایو بیا انصاریر ځناہوں لاش خخ او د خار د دیوال فات رومیانو او داوی چې کدیو واپس شون ومن و دا لاش او بسو سمندر ته به اچي یزید بن معاويه چې دا د فساله ارد جنگو او دې مشهور هغه چہیت لاور په روميان او ایسایان دي وایي نو دا کوسطنټنی دیوال ته وhto او یوه جذبناک تقریر وکړل پاتېږي کله دا و چې خبر شوې ما چې تاسو د صحابي رسول صلی الله علیه و انصاری رضي الله عنه لا شبات زمان پر ابذل جلال قسم کردل لا نقصان ورته و زما په ملک چې سمرګرږي د ټوله زمينه دوسی او دا خرابي ختمو مزر ایو عیسائی زمونه ژوند پاتې نشي دا وخت او شام په تشوډيري تایا نه اوس کلاشتو نقصان اوري دا تقريز چې کړو روميان ووري دو بلړ ځان شو نو بیا وګوره مو مقرر کړو د قبر ساتنه په اړه چې چرته دي څوک نقصانونه دي بیا مو په تقريز قسطنطنیه <خستنتونی> فتح نشو قسطنطنیه <خستنتونی> جي فتح شوه د مکمل دا 1453 کی فتح شوه دغه بیا عثمانی خلافت راغلو دا عثماني خلافت چې کم خلیفگان او د عودد یو خصوصیتو شاغر چا د عادت او د عودد نه نموتافر کیږي دا دغه کی یو کمال خواب ته پتوا چې کوم میدان د زور زم زې وازیمو ټوله دنیا د ما مخالف ب غیر د سب ځان پټول نو میدان ته ورځو مقابله وکول هغه شهید ته په پا اخولو پاو کې محمد فاتح خرابې د یو عظیم شخصیت تر شوی دې هغه جو هغه د قسطنطینی محاصره وکړ قسطنطينیا چې دا قیصرې روم جوړ کړو پاکي یو ګیرجاوا چې دا هغه ګیرجی په ګمبټ پر سر باندې اس او جوړ کړو د سترو زرو او دا اس په سر باندې د قسطنطين بچا تصویر او جوړ کړو ادا په لاس کې پال ورکړه په یوه پاس ور نه دایو ترز او جوڑ پڑیو او داگه گرجی متعلق داگو قسم اقسم تواهماتو اکی دام وچی دالی سی گرجی را چپده که تلساماتیو جناتیو سوگ دی خارتانی شراد او داخارا جی منشان ترکیب بانی جوڑ دی داا مناسبت سرواقعید دا نیول گراند محمد پاتې رحم الله جو پنځو سورې دې خار محصله وکړه اخرې په سره په دې باندې وکړه چې د اخر په ستريخه فتح نو هغه د لم دې طرف نه هم په پوج ور وچو او دې مشغول کله په جنگ اله تا د وټې نه راتک مشغول زګغلار دی مضبوطه نیول و نو داسې یو جانبو چا د وچنو د شپې په ټم کې هغ سوچ وکړلو او ټول لخې را جمعه کړلو چې تختې را وړی سلی پر وټ غټې تختی دا تختی دښار ته برابر کړی او معلوې الال کړل او د هغې واز د پړې د پاس واچ او کشت جوړ پړي پرې تخت کشت و روان دا اول شخص چې کوچ کشتې چول پدې ترې رواني خلکو خدا خی الله چې د پوه چې دې سری او به فکر او د دې پدای سمندر ته طرف نراغلو وجه طرف ته هاو د خبرې د خوري ستري واچې ان شاء الله د ماس پردین منبه بدره ګرځې کی, کی او چې دی جانیم نه حمله په پښپوهه نسومره مالونه ولیوال الکڑی سمر وې دغه تحیدی وروڑی سمر کېشته جوړ کړل او فوج ورسه دې ځانینه په امر اوشنه او تابره انورزک پوه پلمدکی مصروف او خارې ونیو او څنګه جیویر نو مسمس په سینټیم تک ګیر ځان نیمه چوری او پدحک او ګیرځي بارګی د دې وکما توحما تغټول لاړه نس نابود شو او مونږ دېو دماس په سینټ پا ګیرځه کې وکړل تاریخ والے وای شعر گیر جنج کوم د دیوان اوغا محمد پاتې نديو نواغ استه په پاکي بیا جمان جوړ کوه کم مسجد د مستنطني نظام په هغه ځای کې کوم وخت قبضه کې وخت مکه جيرګو ګيرځه فزورې دغه یو بالويتي نه فزورې نوابل کې خپل خپل استعداد والا کړی نو ازل پتا د کوستون تو ني په دغه کې شو 1857 857 هجری دا ورځ د خارد پټي مختصرونه کې تاریخ شو خدای کوم حدیث چې ماي بخاري ذکر کړو د بخاري مختلف شراح یو شارح د بخاري محلب رحمه الله علاما محلب رحمه اللاوی چه <شپریح> پدی حدیث کی دا معاوی رضی اللہ اترانون من قبط ذکر دی حدیث بخاری اگرچه اول جیش من قمتی غزونا بحر قد اوجبو دیوزان دا پارا جنت تواجب پڑے او دا غذا پا امارت دا معاوی رضی اللہ اترانون کشو او دنگسی پدی حدیث کی پزیلت دا یزید ابن معاوی آمراو لیکن لیکن بیریتن وچ اولو جیش من اولو جیش من امتی زون مدینہ قذر مغفور لهم ندیو مغفرت بکریش چنانچہ د معاویہ زلن هم منقبد او د یزید ابن معاویہ منقبد در بخاری د حدیث ثابت شو لیکن بل <سؤال> ترپ تاریخ کی طوالے نو تاریخ والا د یزید ابن معاویہ مبارک که کومه خبرې کړلې او کومه واقعیت ذکر کړلې واغته منسوب کړې لیک په واقعیت کې دا چې يزيد ابن معيا قتل له حسين کړې مدينې ورانه او شراب به څو مازل د دژرد کې څه منسوب کړي چې سره ود حیران شي خدای ټول تاریخ خبري او تاریخ دې نو پتاریه یات چکه خبره مشهور شیندغي حقيقت دمر نه دی دغه یادی افسانی وی او درو خبري نه چون کومه ی خان دان تو نو مایه خان دان خراب ټول روافيزو دغه کې څو ټول روافيزو پرې او بیا په سودانه چې مسلمانانو لا غیر تحقیق نه وکړي په اق خبره به سور به شویږي نو دا د یزیدو داسې تذکرہ کوي چې د کاپیرو ام دې تذکرہ نه کړل کېږي د یزید کوي او پاپا نیلانټوان لګي او دا داسې کې چې شیا ور واپس وکړي خو سنیا نوم داسې عوام سره چې موریانم داسې کوي چرونې داسې شانیو ورن اړیم ام دا خبرې وکړي او به ردي حدیثونو جواب شکر دی حدیثی خردیو دا پارا اوچت مقام سا بیشو دا خودش پد داغو یزید خدا چی خراب سڑے دائی کولی نو ابن التین او ابن المنیر دام دا بخاری شاریخین او داویل د محلب خبر غلط دا او یزید تی کم دینو کلیش اپداغ غذا کی نو شراکم غذا شو خوافید ابن حجر وی چه دا خبره دا حقیقت نه انکار کولې لی زکا چه دا پا اجماع صاحبی شودا چه دوی مغزا لیزید و منعویب ما څنګه کشو سنگا پا کنو ها دا امکانشتی چه خاص دا جنگ پا موقع کنو خدا مخدا باید عنی او بیا دا خبری باز جواب کهی چې نگشاو علی اللہ رحمه اللہ تمنصوب شودی دا لپاره مغفور راغلی نو په اعتبار د ماکان سمخ کی کوم ګناونه کړو نه هغه د لپاره بسري او کما روس ته چې د سکړې دي روس ته کی مداغی د ما په ذکر خبرې کې او دا کما قاتل شو نه د خرافت د روسه شوی دا جواب دی او څوک په کيده وي او مغفره ولا ویني په دې شرط چموانی نور نه غومانی راغل عبیدا خبره کیه اعلان دی یزید دغه حکم دی دغه ویره ما ولله کلین چې پری خبره کیه خداره سکوت وکړلې شي داګه اعلان دا پرز واجب نه دی کوی پرز وین مباح وای او کبل پرجو کار کوي تلانو کې خیره به ارزیتا دا تول خبری چفکین دا تاریخ دا خلک متاثر شود. و سیحی حدیثی دا اثر نه فلی موضوع بانی چی صحیح خبر کردن و بول کلام ازاد سیب کړی دا. داگئیو رساله دا انسانیت موت کې دروازے پیلے گسیونی میں تاسو څنګه ګړګړ کوي دی وای نه خدای غریزالدا انسانيت په باکريمي باڅکړلي او بل پرې کې رساله دې کله نيل وي صاحب رحمه الله چې دا غيده وجنه به نيل وي صاحب رحمه الله جلد تر او په جیل کې بیا غو پاتشه دا حق اربع او دا حدیثونه د بوخاري غره تلکړي او د ویلتی دا کوم خبره تاریخ والو لیکلا تاریخ والو لېتبانه شي دغه ازر اتباع قران او سنت لره هم په حق د صحابه او هم د حق تابعین لکه او نبی الله خير القروني قرني وي يزيد صحابينو تابعين په خير القرون کې د ماویر زهم بچي او د دی بوخاري د حديث موجب دغ مغفور لهم ثابت شوی شو دي شو حدیث کې چا بار خبره راشي ولے د تاریخ نه متاثر کیږو او بیا وایو چې رپکان کی وی لو رپکان کی خان صاحب جوټ نه هی بولته ولر موږ د 35 هوکران رحمه الله فرمایل چې تفسیرو نو چماسمر مطالعه کړل اول تفسیر چې خبر وریږي روسټول اغرا نقل کوي خدا نه ګوري چې اول کبري ګل اندای سیدیو کنه غلط چنان سالवते ابو حاتم دایو بدر صحابه داو بارے کی یوم بدر داولې کې تدامونه وک اومنو منا حد الله <سؤال> مصداق او یوم بدر دا خبره دي سولي کړه حقیقت دي سينه او یوم وليک او داولې ګليو بدلانه کل کېو بدلانه او به به چې تکواله چې وسړې جون مزدورې لتلې مزدورې چې ترې ونه یو که زه دو مزدریلا یو مخک ته له غړی ری د کری خانو په خان دتی دا شریف صدراله چې تزما خاون تخت تولیګا تیر وه خو شکو کور څنګه دي کور ترش نو اوله خاطرې کو په حد کیداري کړو شه حضرت او حضرت زر زر کور تداند اور نن سنې چې کله لاړو اما درېږي چې تاسو کوه غالي تاسو څنګه او خیر او خريته حالات څنګه بالکل خیر خريته هغه ورځی راته مونږ تاسو ته او خدمت مال را کړو و جده به ما خاوون تور کی واه totally. اندا خد دیوال چې خته ولا ورکلو خد کې ګرو خان سي طرف نه چې خزه دې مړه دو کو تر څړي په چو غوتي او اوس په لټوټه تیار کړو او ته ویلې وای خد کې هر کلي چې خزه دې مړه ده او ته چیلک رحم ستیماله خځيرا کړم وای نه خان صاحب جوړ نهی بولې او شم دې نه خان صاحب چې توینه او جوړ نهی بولې ندا هم د سری کتابونو کې لري او پلان کې ګيري کړې وایي لګل خو زه حدیث خلاف متفق سکه په حدیث کی داویر کې ورسېږي تاریخ کې داویرو الله دارې حدیث او شو وای وای وای موږ یو بل سره مطالعه کوي دا د انځورونو په اړه دا, دا حدیث په اړه چې موږ په دې کې مطالعه کوو نو ابو ام حرام انت ملحان مداري دو دا پنکادو باد نسامت کیوا نو فدخل علیہ حدا فرش قدیوانی یورت دی ول الطعام اور وجلسد کینستا تفریرات او جس پگی کتی پر سر د نبی اکرم کی او دا حدیث امر کی ذکر کو شو ندای بیرتا هم ذکر کلوه چلو ها <مدام> دا دغه د منلهې بار د خور داممي س ام هر میسا دغ نومو نهقلقي او میسا د قوو د اممي حرا نه چې نام نبي سرم پهی ه یخ شو کا تررس راسه د خپل سر زور نوبي سره می خندې ن دو ا د لاپ عمره تا من راسي دما د سر نه نه ديسې داسې بایدیان ده حدیثون چی تاسو آوری دل دیگی خود دو غزاغانو زیکر روشو مخیر اغی تفصیلم تاسو آوری دو تاسو آغا ن چکم و رتب کی دلو آوری دل خود دلت کی پری حدیث کی سیشکالات کی در طول حدیثون چی را جمع شنو اشکال نمبر ایک پښිකل لري چې نبی له سلام چې د امي حرام او امي سلیم کور ته زی نو امي حرام او امي سلیم خدای نبی له سلام په محاریم کې نه و څنګه به حجاب نبی له سلام دې کور ته زی الګرمه تیری الګور وسر کې ګوږی وې دا یو اشکال دی دې اشکالنه محدثین او حضرات جواب نور کړی یو جواب ده دې أن تشغل الأم هرام و أم سلام في النبي صلى الله عليه وسلم في محارم مكري في علاقة مع حرمية بعض وي تعطي نبي صلى الله عليه وسلم رزعية رولياني بعض وي وي تعطي رزعية خوين دراتلية وعلاقة در رزعات و رزعات سرهم حرمية کري زاي خوري دغه نه پردنه ديري زاي ترورياني وي د پلاړ تر په نه یاد نه کړ تر په نه ياري زاين يا غاني خويندنه نه يا غاني دوه خبرې اداي تفسير ذالك رجل جب الملطلب چون د غمور د بنين نجارو ارې دي تعلق هم د بنو نجار سره په دغه سره باندې غانې کیدي رضائی یا تروریان یو جواب دا دی دویم جواب حرا داله جنبییان صلی الله و سلام چې غماصوم ندا له دا ګال محفوظاتو دا خاصیت چې لر د لپاره تک جیزو د ولچ د لپاره تک جې اذر نری دریم جاب چکلې چې دا قبل الحجاب خبره ده حجاب نمند کی نبی السلام دا وسه په سرهو حجاب نور ستند او بعضی علماو پدیرت کړی چې د قبل الحجاب ند وقیمنی عبد البر سپ اغا په خصوصیت امر کړی لري په امکانات خصوصیتونه نه سوي دي حافظ ابن حجر وایي چې دما پنیز باندې راځي خبرم خصوصیت تا. او دې کې ایمان نه نه بلکې يقيني خبره ده چې نبی عليه الصلاة والسلام تک کوي د خصوصیت نه الیاو په بل ډول ترجیه سره نه کیږي او دا نوري خبري چې سو قبل الحجاب وي دا مناسب ابن لي د خبره ده بعد الحجاب سره تعلق کوي يا سو کوي علاقاته محرمیت وا دا ومني شي سابيتوال خصوصیت جواب خري حافظي می حجر غیر ترجیح ور کړی دری جوابونه شو راځي جواب دا سو اشکال نمبر 2 بیم نمبر اشکال نمبر 1 اول حديث کې داراله چې فتزوج ها عباده بن سامي او اوس روایت کې راځي چې وكانه تحت عباده بن سامي اول حديث دا معلوميږي چې د دې خبرې نه پس وسنه بي نبی علیہ السلام دی خبری نروس او سا عباد ابنی سامیت نکا کرد او دویم حدیث نمالیمی گی چه در خبری پتیم کی دا په نکا او عباد ابنی سامیت کی ظاہر تعرض دیکن نا جواب دا غیدہ اصل خبره اغده چه اول حدیث کی دی کرشو دا چه عباد ابنی سامیت تری سر نکا پس تری قول او دویم حدیث کی چو کانت تحت عباد ابنی سامیتو اندہ پا اعتبار دا ما آل دا په اعتبار ده معال چې معال په اعتبار سره دا په نکاح ده او باندې می سامیت رجال وتر نه کې نو لہذا تعارض نشته اېشکان نمبر 3 هغه د جوجر استفلی راسه اېد نبي السلام پر ستر او په بدن کې سپګي کېري چې دیو د نبي عليه السلام سره کتل او سپګي پک دا کوم دا د منی ظافت علامه او حال دار چې نبی السلام نذيب تبعو و نذيب په نفس الامر کې هم څنګه سپېڅلې ځای یې جواب شریحین ذکر لري چې دا د سر کتل صرف د دې لپاره نه چې په سر کې سپګي وي او خلقه هغه سپګي دی وایي بلکې دا كله د خاطر راحت وي دا سر کتل د نبی عليه السلام دی باندې باندې بګي بګي پورو تر لپاره د راحته نور بي نفس په سر د نبی عليه السلام کې پګي نوي دغه سپري جوړيږي ګنګوهيره ماحول لا دا نو داد خيرونه جوړي او د نبی عليه السلام سر مبارک دا نو خيره نو وجود مبارک د نبی عليه السلام خيره یا دا پګي چې دی وکته پر دې مناسبت چې ټيټ تنبیله سلام په وجیت کې اوس په غینه کې یو ثقافت تربل چر تر په ور تر اغړی چې اغتې لري کله کله انسان په وزن کې هو سپګنې کې غړبل جانواله راشي ورګنې کې غړبل جانواله راشي ګریم job علي قاری ته کړی نه چې د نبی له سلام پر سر کې قدر او مل ی زاو تکریب یې اسلام ته نرسول <سؤال> اول جوابونه معلوم شو چې سپګی در سره نه او دویم جواب نه دریم نه دا معلوم شو چې سپګی کې ریش وي خو د مروای چې د بی اسلام خصوصیت دا چې دو تکریب نرسول شکالات ختم وای أول سرد، أول عزيز الزخصان، ومع تذكرون سدات خطة عبارة وعين دا, دا مخلوق بمتنگوية وما بمتنگوية، وعندما تذكرون، وعندما تذكرون، وعندما تذكرون في رواية قال حدثنا محمد بكار العشي، قال حدثنا مروان حق لحالة فتراء نعدد مسنفين وفريق بربان الجاري، چکله کله دیو دا سکی یو حدیث اوله سچوی ودا د مخفری پورویان نه دیو ته او رس ته صدقه مشترکه او س حدیث په ترې پر سند باندې رسو او رس سبق یو بیا اوله رس پر رسو او په کې هم د په ستاسو لپاره <متخل> کومه سټی غیره مشترکه ای اجري وختم کې نوم دي او بیا چې کومه یې سټ مشترکه پس اول یې یو شروع کې ورسته ورسې هغه مشترکه یې سین بیا اخوا سند راشه نو په دې سره اختصار هسته مشترکه یې څه د ضرورتونه نه کړی شو وام نه ویل نه مقصود دې حاړو نن دغه اختصاری په سند کې وشی بری بانی بیانی کی نا حیثہ غیری مشترکہ دابا معلومی او کم حیثہ چی مشترکہ وی او کم راوی بانی نا سندین یو زی شوی. نو آغا با هم معلومی مثلا دو سند نو پا کم راوی چی ریو زی نو آغا راوی تب ملتقہ سندین ملتقہ اصنرین اکه مثال د گوری ده مصنیم استاز محمد بن بکار العشیره ده استاز مروان پیده مصنیم بل استاز ده عبدالوحاب بن عبدالرحیم الجبری الدمشقی او ده آغا حدیث نقل که ام ده مروان نمون تقصه ندین مروان منتقص ندین تازم مولم کو سوک دے مروان چه کلا دا منتقص شو نو پکار داو چسی بہت دسنا مروان راورن و کلا کلا دیو تقرار کئی که ملتقا دسان دین کلا کلا دیو تقرار کئی سا نو کتا ار مروان لی کلنو پکار خودل تیری شو دی و فکار خداو چې بیا که نور کل مصنیب سنکی نو دلتی ام دا سی کروی لکتاو سبراشی که دا مصنیب دو سازایی نو اغدوان جمعی حانر اولی اکا حدسنا محمد بکار علاشی و عبدالوحابن عبدالرحیم الجباری ادی مشکلی سی بیویده قالا حدسنا مروان دلتی وری دا سوکر نو دا این دیده پار وقل چی دا دوانو پا میند کی پارتو ذکر کئی غدا چتا زغوري المانه عبد الله چې نقل کړل نو غمانه نقل کړ او محمد بن بکر الفاظ دي دا یې فرق د پار دره حراو او دا د مسنن کلمې پرغ د پر بري احتیاط حراو دي صحیح ور دي انشاء الله په ول تر کې چوال څنګه در شي تاسو بیان وشي مې دا حاضر صحنه مخطط اياد الحائل مخطط ياد التحويل مخطط هبادي هذا حالنا نخاج اذا الى اخره هنا يوبي سند اخرنا ده رموز دي هيتو او درسي کوډ ورته وي کوډ ورته مې نه هاته تلفظ کې خبره اتره چې دا وسنګوي نه مغریب خلق دا دغه ته چراورېږي حدثنا محمد بن بکر علی شي قال حدثنا مروان تحويل دا ته کې و او مشرق جرید ممتاز مشرقيان نو غوړ تحويل نووي الې اما ذا حوارات تلفوزو په دی باندې په شانت فروپت حجو باندې کې او کنه ها باندې مقصود اقتدار د خدای چاوي حق هو نه وي مدارز د تو چې حق حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجمبري دمشقي الماني حدثنا مروان قال حدثنا الهرميم امر علي ان يلم الشداد ال حرام النبي سلام قال المايدۃ الباری چکر و کې پدریاب کې چکر پیر دی سر پی ګرځي سرګر دی دن کې پدریاب کې الیذ یغه یصیبه القیچ اگر تغیر سی له اجر الشهید نار پر اجر د شهید چې دریا سفر کې دریاب کې کله کله باج خلق وتا اولټی راځي اولتی پی لیگی، سر پی گرزی، سکای دریاب چی کنن سراسر یو سره سرخی جو کنن بزار سب جتاوی، جتاوی کننو سر پی گرزی، اما دیچه اولماو چهو تا ودار دچه مو سفر کنن، یو اب تا مخی و با کور گیر اولتی رات لید، در زین یو انداز، یعنی اگر دی گاری کنی کنی، بازی خلق پلاغول اولتی ورزمی، بخبری جو دیر مونده با گاری لغه سردا ته غره جي اولتي دو تقريب ندا الله پيغمبر وچ کم كس سرگر جي دن کي پدرياب کي عادت اولتي ورجي لغه پر اجر د شهيد دي والغريق او ډوبښلو عجر شهيدين لغه پر اجر دو شهيدان دي هديث معلوم شو چه غزا ده ریاب چیدانو اغبه ترده ده غزا ده برن غزوط البحر ابزلو من غزوط البری دکه عجر د شهیدین نبی علیه السلام دیکل کنکو او ده نمسی سرگل زیدن که ده پاره اجر د شهید دیکل کنکو خواه ان علماء او علماء د کلاعات الى علماء او علماء او د را او قوم د نقل له غیر نه به اسلام نقل کیږي د کسانو بیان نبی له اسلام پر مه اسلام سندری کسانې کله ټول ضامینن علل الله عز وجل مضمون دی پالہ غالب ال عزت باندي زامن اسپائل پہمانہ مفعول سر ہے اندا اللہ پہ حفاظت کريو پہ حفاظت کري اندي محفوظ رجل نے واسطے خر خرج چوہتو غازین غزا کہ ان کے پیسے بھی لے یا عز وجل ولارد اللہ غلی عزت کی پہ زامن لئی دامت مضمون دی پالہتے تو پھوا ہوتا دی چوپات کندارن داخل وکيلر جنتہ پری زماں چې جنت ته به داخلي چې او پات او یا رده ويا باپته درې ما باپ ته نه نه چې داخلي کړې من اجر او غنیمت د اجر او غنیمتنا پډکمو ګورې ولکو تر ولی نیو کستاښه و رجلن دی ما دره حیل المسجدي چې جمعه ته دی په ځامن غای را ځامن دی په لته چې پات کې درا داخلي بندر جنت نیو پهت کې دره بی ما دا اصر ایتنا چیزا من اجن دا اجنو غنیمتی دا لٹنا سوابونو لٹنا وارجولن بلان اصر ایتا قلم ایتا حجد ایتا شخفل کورتب السلام نن دام زامن دی پالنا عزو جلل نیو بکی غازی فی سبیلی اللہ ہم شاک کورتب السلام سرطلل شخفل احل تسلام آج قرآن کی اللہ فرمائی. فزاد دخلتم بي وتنصلم وعلا ان قلت لكم تحيه من عند الله کور طيبه شکرته ننوزي نو سلام اچي په خپل نفسونو کور کې څوک دې خپل خلک دي سلام دعا دین ورته دعا وک نه پيش کې شی دلانه د برکت نه د پاک پاک امامي ترمذي روایت نه قرکړې نه انس نه هو نا جماعت نبی سره مېلو یا ابو نای ازادا قلت علا احلی کبسلیم تکن برکتن علی کولا احلی بیعتی کام بچیا چی کلتا فالکورتا و احل تداشیش و سلام اچوا نبستان پارم برکتی استاد احلی بیعتی دی پارم بخارم ازمون سرست با کتاب الادب کی راشی نکوردن و تلو دعا اللہ امینی اسالوک خیر المولیج و المخرج بسم اللہ و لجنا بسم اللہ خرجنا و علی ربنا توکرنا سم یسلیم و علی اہلیہی میری سلام آجی فکر دا ذکر کو برطانستان کی دا خوی نشی دا خوی پیدا کول فکار برطانستان داوی دا سلام چی کمدین دا چر صدیسی نبی زتیشی یہ دا خو دعا نو نخلا اقبل احل و عیال نجتر دا دعاو علامه ګنا د وژد د ثالث شګمل د عمل شروع کړي چکو د تشریغ والسلام باندې بلکی باز کتابونو کې لیکلي کې کولې سخنامي نوم با سلام اچي ملائک به به کول کې جنات مسلمانان جنات پره باہو پی فضل من بعد و بیاند پس جد داو چاکی قتل کاترین چا قتل کی کافر لرا دیوام کی مستنیب یو حدیث ذکر کرے روی دا حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہو دے دا حدیث امام مسلمم نقل کرے دے چا علیہ السلام فرمائی اللہ یجتمعو فی ناری کافرون جمع کی پور کې کافر و قاتلو قاتل, قاتل لغی ابداً ہمیشا په پزیلت دی لوی فضیلت ده هغه جاده چې کافر لر قتل کی علماء وایي چې قتل نه متق قتل نه مراد بلکه په قاعده دی jihad تلل او په jihad کې د عامه نا سم له کافر سره ورش او د خلانو څخه کافر قتل نه مراد ورته نه شي او یام قنداله او نبی اسلام خدا فضیلت ویلې دي چ قاتل <سؤال> کافر بهورت نذیخ پر شرط چ نور موانی او سنیره ان نور داسې قانون نه کړ چې هغه موجب د دخول النار نو علا دیوچ کوم نه نور قانون نه کړی مې او دا غي پوج وړي او یا مکتدارې کبل پر دی او تقدیر نور گناهونو نه دنه شو دي او دې لاړو دې کوم نه د اغوناهونو مرتکب اندله بس سزا نه پور مدلب سزا له اورګه فہور بنورګه فہور کې بس سزا نه نه او بل سر کی او یاد ده چې چر ته اورګي په طبقه د کافرو کې باندې او یا کچر توی طبقه د اګه کې کوم د کافرو سره نږدې ده اګه طبقه باندې چې کوم کې نامقتول کافر لوی پذیلت شو وای ما د دې ټولې د اړینو لپاره تاسو په توګه د دې کاري د په توګه د موحاتو د زنانو د مجاهدینو کوم خلک جهاد ترلی وی او داغو قرونه کی زنانه داغو عزت داغو عصمت داو حفاظت دا د کور په خلق باندې واجم او په چا داږي زتي وکړه د 30000 د مخه مخي حدیث کې پیغمبر ذکر کړل برادران دې له اترن هوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایللی عزت زنانو د مجاهدینو پښان د حرمت او د عزت ته دیو د مینډه ده د امور پښان ورته ګوري و ما من رجل انه لا يسرى من القائدين ان ناسنا يخلقوا جرسطات ش رجل انه يسرى من المجاهدين د مجاهدين په هلاکه او بیا د اوثق خیانته الا ما كنوا تبو درو ريشي دغه ان قائد له دغه مجاهد دره پره قیامت کې خوینه او به له شي له دغه وجهه تا قد خلفك هذا في اريكا بطا كيف سره خليفه شوستان انده فعلت کی او خیانت وکړلو فخذ بن حسناته زده نيكون واه ماشه ته سمر جي خو هي نوقات المعتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم تخيالن دا مجاهد پاور رضواني ارته لوي بني کو ته محتاج ارته وتروا دمو زنا کړي او کوروږي نوم دا په کاټه کې راشي خدي و عبد الله هيعته بابن, بابن پا بیانا دا دستی دا کی سریاتی تخفقو با نے په بیانو د دستي د مجاهدینو کی چې محروم شهید غنیمتنا خبط مقصدانه جهاد تلانی شي کینه او ته غنیمت حاصل نشي او د محروم پاتش نه ده غیث مقام نبی رسول الله صلي الله علیه و سلم فرمای ما من غازیتن ند یو جماعت جزاکه اونکی غازیت په د جماعت پی سبینی تغزو پی سبینی لیچ غزاکی دا اللہ پلا رکی پی اصیبون غنیمتن دو حاصل کی غنیمت لرا اللہ تعجلو سلس اجریم مگر دیو پجلتے حاصل پلو دو سلس اجر پل من الاخرتی داخرت اند دا اجر داخرت درے حصی اجر دیو تورکی ناغدوی سی دیو حاصل پلو چی روغ رالا و غنیمت امروڑ ایوہی ساخرت تفاتی شو چغل دغ جہاد خواب تا و يبقى لهم الثلث فالا من سيبو کجری حاصل نکو غنیمت تملو اجرهم نو قرش دیگر اجر ده ارسبس اخرت تفاتش نو مالم شدا خبر چې کمل سریه جهاد تلاشي او استعمال غنیمت حاصل نه کی مداري پریشانی نه کوي بلکې دا اخرت په اعتبار سره دا کامیاب سریه ها بابن کی تزہیپی ذکر د په حضرت مضاف سره ای بابن پی تزہیپی ثوابی ذکر علی النفقتي پی سبیل الله عزوج باب دې په بیان جنکی دلود ثواب د ذکر کی په نفقه باندې پلار د الله عزوج جل یعنی اغه مجید دې الله پلار کی نفقه کوي نو ذکر د اغي بلکہ عبادتی بدانی دا اغیر دو چند واقع کی, کی او سو چند زیادت واقعی کی چنانچی دیر کی در روایت نقل کردے د دسال ابن معازن چه در فلپلار معازن نقل کی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائلی اِنَّ السَّلَاةَ وَالسْفِيَامَ وَالذِكْرَ یقینن منذ روجی او ذکر و دعا نوچن کی ریشی علی النفقه فنفقه فی سبیلی اللہ و جل بی سبع مئت دویعتی فوصه وچنب آنی دیده کی بیا انہ سرات و سیام و ذکر مطلقی فی سبیلی اللہ قیروسا نشتی او مسن رحمت کی مصر اشتیج انہ ذکر فی سبیلی و دعو فوق نفقه بی سبیلی و دعو فوق نفقه فی سبیلی دویعتی فوصه اور روایت کوم د فقیر سره تعلق ساتي څوک جهاد تلاش او نفقه پزانونکي او ته لا پاک ده يهود رحم بدلا پولک ولک او ذکر چې دغه د وڅو چنه شون دغه نه 49 کروڑ جوړي او تاسو ټول وګورئ د دې ذکر چې نو دا د جهاد پی سبيل الله په باب کې تعلق دې د جهاد پی سبيل الله سره سب. دمر الله د جنکه او سوا کوي او پرې کې د ذکر له عملي مقام معلوم زګه مستنيم باب پرې وځو کنا دي خو فرات یا اماده خبره چې مقام د جهاد په سبيل الله او ذکر علامه ابن قیم رحم الله يبه ترين تحقيق پرې کړی شو جهاد ما ذکر دې دمن ذکر بلا جهاد دې دریم jihad بلا ذکر افضل مقام jihad ما ذکر دے بدوی مقام کی ذکر بلا jihad او دریم مقام کی jihad بلا ذکر دے jihad پی نفسی ہی طریق سے مست ہے خودی کہ او سن اعلان کریمت اللہ نرا غریرے نے ذکر او کریمت اللہ او شاد بابن پی منمات غازیان باو دی بایان چې اچھا کی چی مرشو پدہ سال چې چی دے غزا کوندی او غزا لیچسو کلار چندہ لازم نا دا چی دے پا ٹوپک کولے گی ویدی پا ترووالی شکلتی پا اقبل مر گاتی انسان دی آیا پا اقبل مر کسو کو مرشو نو دا دا سمقام نشتے او مقام اختترشو هغې دا گی بایان دلتی بیدے کی او سند کی او تکې نیمه راغه کې رد الی مقحول دا هم دا حدیث متصل کوي او طریقه دا چې رسويري حدیث سره مقحول دی مقحول بیان متصور استراشي مقحول الشامل امام دې دې دې رمي لاو لفظ يبلغوه او دې أغبل أغليات د امام مالک او بلاغیات امام محمد رحم الله بلاغیات ایمہ مالک <سؤال> و ایمہ محمد ستوئی شدہ یبلوغو پذرابان دیاغو سنا درسو علی نبی علیہ السلام مرپو حدیث تپاردارد نبو مالک احشاریو ایمان رسول اللہ صلی اللہ من وسلم در دی پرمائے لے د فصلبی سبیل حسول چوگو تو دفلکورنا او دکرینہ پلاردہ اللہ عز و جل فماتا دی مرشو در زخم د جینا سنگٹکیمی ہوئی او قتل يا قتل شو چې اغلاس <متحس> نه ولګي کافر پوشي او وقته ورسو یا سد مات کو دلر اثر نه او غير يوغدا او لداغه تهههه دنیا او چې ددرا زهري له حیوانات او ما تل پیراشیه په خپل بيستر مړشو اسمه کیږدار څو پماته کی موت اجراه تو انا نه او ما تل پیراشی تکرار به کرول نه دې کې فمات مرش على جراحه او مات لا في شيء فقد استمر منش التكرار خطر وبايهد ان شاء الله كم هلاك جل وعليه بينه شهيد وان له الجنه حضره بارวจنتي دال دني در کاپ در اس نه ور اچھا اچھا باون دی خاطر دغه بابن پی پزلی ریبات ریبات دا قاموس علی ربط پمانان دا شد او ریباتی الموازبت علی الامر انسان پا قابندی او کار کجی او داسی ملازمتو صغر العدو دا دشمنانو چې کم سرحد دی فاکی امیشو سیدل او مرابط دیتا موئی چه دشمن اصنا یو طرف والاڑی او ددی اصبل طرف تلاریو بس دا سی بس چمتو والاڑی چی کلا با عرد کی جی عملا پا دی با عرد رو بانیداز چی تردی بیجی کم نکافر و ملکونس نمسلمان نمالکونو با عرد رو لے چمتو اریو او انتظار و سراد باز سراد بانیہو اطلاق کیجی پزا علی بن عبید رضی نحن روایت تی چی نبی علی السلام <سؤال> پرمائلی کل المیتی یختمو علی عملی حرمڑی چی دی مہر والی چی دی اوپا عمل مہر چی واری ختم شک مگر مرابط آنکس چی پسر حداتو کی جوان تی رئی پا اینو ینمو لو عملو زیتی کی تدر عملت ترخامت پوری ویو امنو ارے پا امن کیریشی من فتان القبر <تصفيق> یا من فتان القبر نعذاب <تصفيق> قبرنا او یا دا سوال جواب دا قبر والاونا فتان کشی نصیغت مبالغی دا او پتان کشی جمع دا پاتن دا پاتن دا پتنین محفوز دے مراتی نکیر داود او دا عذاب نه باندې محفوظ وی دې کې دا مرا빗 په سبيل الله فجرت ذکر شو شره ملم نه مت دا اجر برواني او دی واکي ای به ورنمت ديو خ달تي وشقال رضی چې مسلم کې حدیث ته اورستوا زمو امام ابو داود ما غدي ذکر کی چې نبيه عليه الصلاه والسلام فرمایي ازامات الانسان <سؤال> ان قتاملوه الا من صلاستن الا من صدقت جاریه و الا من علم ينتفع بیه و من والد صالح يدعو لفه نحن دیکھ دریر علم چیز امرن پس دریق سانتم عجر میلئی نحن دیکھ یورا نشکالش اندین جواب دی اغدا چاہ قلد اکثر نپی نکھ دویم جو آمدادی چپاہ حدیثو کی دتریوزی کروشو یو صداکہ جو صلیوشو دویم جو آمدادی چھلیزی کی وصیح ابر تکرے علتی کیا غنشت ہے ویو امنو من فتان القبر علتی خدا چې چیزامات انسان ان قطع الا من سلاسطین دے ویو امنو تکر خنشت ہے دیکھو صداقے چھو ویو امنو من فتانی دیا من فتان القبر صلو رم غارن پوری وی مو الله هغه پسن کړی دې چې ګورې یو څړای چې ملشي د غمړی ته ثواب رسی کی نه د یو سواب د عمل د غیر وی رسی کی رسی لکه دا غدری که ثانجه کوم ذکر شوري حرید کی هغه غمړی ته ثواب رسی کی فو عمل د غیر ده لکه صدقه جاریه کړل مونږ یې کړل جمعې جو کړی مز مز مز مز مز جتخل... نو صوبته الرجی به جماعت خلک مصطفی په دې مدرسه کې خلک سبق وای نو کس شړ دې جوړ کړه نه به سبق انغه وتا اجر نرزی دې د سریه باندې او دامن زړه غمړی عمل لګره جوندي د بل چامل مخلق خلې نه اجامل لې دنیا عمل د غیر شت اتیا کتابه جل هغه چې مطالعه کوي نو هغه د ثواب رسیږي نو که کتابه دې چې راځي چې تر نو ادم دا وګو ردي شي کې پلس هغه درنېږي ثواب صدقه جاي درته یې ارمی سره صدقه مثلا تا چاته او تمړش هغه بل ته وې نو اغاځ چې بل ته وې ته خو نه هغه وې کنه دا عمل یا بچي اونې ګامل کوي بل درځي ثواب رسیږي دا عمل د بچره کوي بل تخیلام ده مرابیتان، مرابیت چی کم نیند تا ده ده عجل سویل و ده داخل عمل نینی مرابا نو آغا حدیث ده عمل ده تعلق ساتی او ده حدیث عمل د ده انسان نینی مریز تعلق ساتی.